Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma yassir amri wa eshrah li sadri wa ahli l'ukta min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimni ma yanfa'una wanfa'na ma allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma bayyin lana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu Neymətlərinə şükredib xatırlamaq lazımdır. Və həqiqtən də Allah Subhanallahın neyməti hər bir qulun üzərində sayısızdır, əvəzsizdir, hesabsızdır. Və qul nə qədər istərsə Allahın neymətini toplasın, yəni o neymətin e, miqdarını bilsin. Nə qədər istəsə toplamağa Allah Subhanallahın neymətlərini həst edib cəmi edə bilməz, necə Allah Quran kəmdə buyurduğu kimi. Və həqiqtən də bu gün Allah Subhanallahın açıq-aşkər neymətlərin bir əminəmansıq neymətidir ki, Biz bu gün oxuyuruq, öyrəniyirik, öyrəndiyimizi öyrədə bilərik və öyrəndiyimizi əməl edə bilirik ki və Allah biz bizə bu nemətin daha da artırsın və evi ev ahlının küfrlüyəsini onların xətə bağlarından uzaq ələsin. Və biz kesən dərslərimizdə Hərbimiz İsmail el-Kirmani'nin deməli ehli sünnənin etiqadında, yəni izması, yəni kitabından bir neçə dərsə başlamışıq və dərsimiz davam eləyək. Və sonra müəllif gətirir ki, "Vələ vale, uhibbu sələte xalf ehli bidə". Bu o ki, "və bidət əhlinin arxasında da namazı xoşlamırıq". Yəni bidət əhli qeyd etdiyimiz kimi dindən çıxaranca aydın məsələdir, amma dindən çıxarmayan bidət isə Sələh bu barədə Əhl bidətə dağda namaz qılmanı eləmir, görmür. Ancaq o ki qaldı, heç məscid yoxdur, bir dənə məsciddir və onun bidəti dindən çıxaran bidət deyilsə, İmam Əhmədin rəyinə görə o bir məscidini eləməli lazımdır, cüməni qılmaq lazımdır. Əgər ki e, şək şübhə o barədə çoxdursa, cüməni qılırsan, sonra evdə yedim neynisən, zövhürü təkrarlayan qılırsan. Və bidət heyətəndə məsələsi çox incə məsələdir və çox vaxt görürsən ki Yəni, bidədçilərdən nəyə isə qulaq asılar və deyirlər ki, Allah Subhanallah haqqı deyirlər, onlar da hədis deyirlər və Quran-ı ayə gətirirlər. Yəni, aydın məsələdir ki, yəni, bugün İslama nisbət olan 73 filqə, tövrətdən danışırlar, İncildən danışırlar. Quran, Quran. Qurandan danışırlar. Yəni, əgər özünün İslama nisbət edilsə, deməli deyil ki, Qali Musa a.sələm, nə deməlidir? Qali Rasulullah s.sələm, aidindir. Və ya da kimsə özünün İslama nisbə Ə, Elə deməlidir? Yox, ne deməlidir? Qalə Rasulullah, Muhammed s.ə.v. Aydındır və ya da ki, Qurandan ayə gətirməlidir. Maidədən, tövrat, e, tövbədən və ya da ənfaldan və ya da bəqələdən, nisədən ayə gətirməlidir. O, zaburdan, incildən, motivədən gətirməlidir ki, aydındır və sövbət əhlüsünlədə onların gətirdiyi e, məhsələrdən getmir. Söhbət onların gətirdiyi dəlillərin həmən məsələ ailəti olub-olmamasından gedir. Bax, ixtilal məsələsi də burasındadır. Və hər bir bidəçi öz məzhəbini, məsləkini getdiyi yolu dəstə eləmək üçün yəni götürək murciyyələri və yaxud da ki qədəriyyələr, və yaxud da ki cəhmiyyələr, və yaxud da ki mühətəzləri, onlar yəni, alt vasifətdə nədə? İnkar eləməkdə dəlili hardan götürürlər Qurandan. Aydındır. Və eyni zamanda da xavarizlər. Xavarizlər əli radiyaların qarşı çıxanda nizəyə nəyi keçirmişlər? Tövratı, İncili, Quranı hansı ayəni? İnil hökmü illə illə. Yəni, Quran ayəsi idi. Hökum yalnız Allahındır. Yəni, tövratdan dəlil gətirilməmişlər ki, yox. Ayə hardan idi? Qurandan. Aydındır. Ancaq unutmaq lazım ki, çox vaxtı bidət əhli o ə, dəlili düzgün başa düşməməsindən də irəli. Onlar həmən dəl və öz bidətlərin onun içində eynirlər, çox gözəl yerləşdirirlər. Və sən həmən Moizəyə qulaq atırsan, qulaq atırsan və onun bidədə həmən Moizədə balın içində olmuş nəyə bənziyir? Zəhərə. Yəni, o zəhəri sən bir dəfəli yesən, ölərsən. Ancaq balın içində qalsan, balın içində qalsa və balla qarşı yesən, bal öz bədəndə öz təhsilini itirəndən sonra, yəni bal artıq keyfiyyətini itirdi, yedi, şirədi, oldu damarlar çəkdi, sordu, getdi, yerdə nə qalır? Zəhər. Sonra zəhər öz təhsilini inir, bir-özə verir. Bax, bidətçilərin də muayizəsi o cürdür. Yəni, çox vaxt qardaşlar görürsən ki, hər hansə bir bidətçilərin yəni, kasetinə, diskinə, kitabına qulasır və deyir, xoşum gəldi, çox gözəl danışır, belə elə, amma unutmaq lazım deyil ki, həmən o, Ə, məsələ, hətta haq desə də belə nə inəmək lazımdır? Qulaq asılmaq oxumamaq, dinləməmək lazımdır. Çünki sən tədricən, ona qulaq asılmaq oxuya oxuya, sən artıq ona baş etsən sevməyə, sonra simpatiyyəni artacaq, sonra onu özün üçün ə, lider kimi görəcəm və tədricən müdafiə orası burası, bir də ödün artıq sən olmasan flankəsin partiyasından, flankəsin davamçılarından özün də xəbərin yoxdur, aydındır. Və bu baxımdan, yəni bu məsələyə ciddi fikir vermək lazımdır. Və müəllif buyurur ki, "Və lehuhi bu salatı xalfa ehli'l-bida", yəni bidət arxasın əhline dalında namaz, yəni qılmır, yəni bu barədə etmirik. Və bu baxımdan sələflərdən bəzi buyurur ki, "Mənim üçün deyir fərqi yoxdur." Ya deyir, "Cəhminin arxasında namaz qılarkı, yahudi ilə nasrani." Yəni cəhminin dalında namaz qılmalı, yahudi nas bir fərq görmür. Çünki necə Ablə ibn Mübarəkən kimi, onlar ümmətli nədən deyillər? İslamın firqəsindən deyirlər. Və o rafizlər basəndə dediyi, yəni həyətən də yəni, bir az e, diqqət etdirmək lazım ki, əl bir kəs, bir kəs eytiqat edirsə ki, qiyamət günü insanla Rəbbin arasında imtihan sorusal bitəcək. Yəni artıq bitən sorusalın bitməsi nə deməkdir? O insanın məalı, yəni gedişi haradığı yə cəhənnət, yə cəhənnəm. Və Allah əgər kiməsə cənnəti hədiyə etdirsə, onun günə olan əhv etdirsə, ona cənnəti hədiyə elədirsə, bu insanın yetişə aradı cənnətə. Yəni, sən Allah əhvizə müvəffəq eləsin, Allah əhvizə bizi əhv elədi, Allahın rəhminə biz gedirik cənnətə və cənnətin qapılan yanda rafizlərin eti qanada, imam, senin deyəm ki, mən buraxmıram sizi. Yəni bu etiqad, yəni küfrün dərəcəsinə baxsan, yəni bunda işlə küfr var yoxsa yoxdur. Yəni elə bil ki, yəni Rəbbin verdiyi hökm sanki E, əstəğfurullah onların dediyi, yəni İmam Hüseynin (radiyallahu beytuh) atdıqları bu küfr etiqad, o deməkdir İmam Hüseyn sən qoymayacaq cənnətə. Dedi ki, sən e, mənim əhləbeytimlə ödənsən mən səni sevmirdin. Sən mənə gəlib təvaf eləməyəmsən, ziyarət eləməyəmsən, nə edəməsən, nə etməsən və mən səni cənnətə qoymuram. İndi sən gəl orada ayır ki, yəni bu Rabbun sözü məqbuldursa, İmamı sevmək məqbuldur. Yəni bu küfrdən o, yəni küfr ola bilər yoxsa yox? ki, yox. Yəni, əgər kimsə, və bu da ondan iləli gəlir ki, o cür firqələr, onlar həqiqi Rəbbin, Rəbb sifətini Rəbbə verə bilməyiblər. Əgər normal halda götürək ki, Azərbaycan, Gürcistan, İran, İraq, hər, hər yerdə bir 10-15 nəfər hamısı deyir ki, ya Hüseyin, eyni anda deyir. Və e, biz bilirik ki, diri insandan, yanında olan insandan kömək istəmək olar yoxsa yox. Çinço yanında ya da və də ki uzaqdadır telefonla danılma problem yoxdur. Yəni maşının harasa ilişib təkəri boşalıb, bir maşın olan qardaş gəlir, maşını dən zəpasqa təkər gətirir. Bu olar, bu caizdir. Ancaq bir də var ki, heç bir şey yoxdur. Tam deyir, "Ya Hüseyin, on-on götürsən hər hansı bir 100 nəfər eyni anda "Ya Hüseyin deməyi və etiqad eləyirsə ki, Hüseyin onu eşitsə. Yəni hər yerdə hər şey eşitmək kimə məxsusdur? Allah. Allah. Aydındır. Yəni bu baxımdan görürsən ki, həqiqətən də, yəni təvhidi dərk edilən, Rəbbi həqiqət Rəb kimi qəbul edən bu etiqad nəyə? Qəttəli qoyar cibinə. Yəni o etiqad etmə alacaq küfrdən başqa, yəni, bir şey deyil. Və sonra müəllif buyurur ki, "Və alə əssaləti alə man Necə ki biz əhli bidətin dalında namaz qılmadığımız kimi və onların öləndəni sünnə iləmirik, qılmırıq. Yəni burada söhbət e, küfrə çatandan getmir. Söhbət nədən gedir? Küfür eytiqadı olmayan bidətçidən. Və bu da əhlüsünlə eytiqadıdır ki, yəni bidət əhlinin arxasında hər adama nisbət olunmur. Yəni, e, sözü sayılan, hakim, sultan, alimə ki, qılmırlar ki, o insan üçün nə olsun? İbrət olsun. Nedir ki, e, Sufiyyən Əl-Tövrə Rəhməllərin vaxtında deyir, e, Kəbəyə deyir, Abdülməcid e, İbn Əbi Rəvadın cənazəsi gətirilir və hamı deyir ki, Sufyan gələcəydi, Sufyan gəlir, Sufyan qol olacaq. gəlir və cənazəni görür, üzün çöndürür Kəbəyə, namazını qılır, çıxır gedir. Niyə görə? Çünki o bidətçi idi və o İrcanı görürdü. O murcə və o murcəni gördüyünə görə də Sufyan əthov ona cənazəyə inanmır, qılmır. Və Sufyan o qılmamağı o demək deyir ki, Sufyan onu dindən çıxarır. Və vaxt onu e, küfr gör, İslamdan çıxarır. Sadəcə Sufyan əthov rahmehullah peyğəmbər əsasən sünnəsini eyniyir tətbiq eləyir. Və Peyğəmbər sallalləhü əleyhi olan canazə qılırdı, qılmırdı. Zinaydənə qılmışdı, qılmamışdı. Oğuludur, qılmış, qılmamış. Ancaq nə dedi? Dedi, gedin qardaşınızın canazəsini qoyun. Və Peyğəmbər sallalləhü əleyhi və səlləm eləməməsi heç də onu təkfir etmək, etmək deyildi. Sadəcə həmən əməli necə də pis, necə də e, rəzil olduğunu göstərir ki, insanlar dərk eləsin ki, insanlar dərk ki, bors saxlama olmaz. Borc yükləmək olmaz. Ehtiyacız halda borcu alıb məhviləmək olmaz. Aydındır. Və yaxud da ki, oğulluq da onun kimi zinada, onun kimi. Bütün bunlar hamısı həmən günahın nə böyük olduğunu yəni göstərir. Və sonra isə müəllif buyurur ki, və ləəbə rüddəcəl xaricun və ləşəki fidəlikə və lə ərtiyəb və huv əqdəbul kədibin Sonra müəllif ə, deməli, əhlüsünlə ehtiqadından bir dənə məsələyə toxunu buyurur ki, və deyir, deyir dəccəl. Və əslində dəccəlın vəsvində dəccəlın iki gözü var. Ancaq onun gözün biri, necə e, hədsədə gəldiyi kimi, yəni üzüm kimi, üzüm giləsi kimi ilə bir çıxmış qabağa, o bir şey gözün üzərində ət örtüb. Və belə bir halda nə görsənir? Bir gözü görsənir. Və dəccəlın e, xilqəti həqiqətən də Böyük məxluqdur və Dəccal hal-hazırda sağdır və Dəccal təmim əddəri radiyaların hədisində, yəni məşhur hədis, cəssəz hədisə adlanır. O, bir gün dənizdə olanda qayğı gedir bir adaya və adada Dəccal nəyiniyir, görür və gəlir, peynəz xəbər verir. Və Dəccalın gəlişi barədə bütün Peyğəmbərlər öz ümmətlərinə xəbər vermişdir, hətta bizim Peyğəmbər Salısan ilə xəbər vermiş və hətta hər namazdan sonra nəyiniyirik? Biz ondan sığınırıq. Və eyni zamanda Dəccal, müəllif deyək edildi kimi, yalancıları nə idi? Yalancıdır. Və İbn-Əmər radiyalanır ki, hətta Dəccal gələndə e, Tovvid əhli öz arvat uşaqlarını bağlayacaqlar ki, evlərin sütunlarına ki, dalına getmək, dalınca getməsinlər. Çünki Dəccal çıxacaq təxminən e, İranla İraqın arasından və o ilk dəfə çıxan kimi, ən birindik kim onu ehtibə eləyəcək, İstifahandan 70 min Yahudi. Və hə, bu da onu göstərir ki, İsvan hara torpağdır, gözəl, kəraməti torpağın yəni yeridir. Yəni İran tərəfin torpağıdır. <gülüyor> və o torpaqlar, əgər 70 min yahudi çıxacaqsa, bu deməkdir ki, artıq yəni o cür İslam dövlətində 70 mindən də yuxarı nə var? Yəni, yahudilər var. Həl azıda, yəni orada da bugünə kimdə yahudi məhlələri və, və s. var. Və dəccalın fitnəsi o qədər böyük olacaq ki, hətta e, qadınlar uşaqlarına nəyəcələr? Tez, yəni ivan gətirir. Çünki onun elədiyiləri, yəni adətə uyğun olmayan eləliyilə əməlləri camat nə kim qəbul edəcəklər? Kəramət kimi. Ancaq Allah üçün ona verdiyi onlar böyük bir sınav olacaq. Yəni hansı ki? insanın ıı, ölmüş anasını, anasını qəbirdən saracaq və yaxud ki, başqa əmərləri və bütün bunlar hamısı həmən onun dağınca gedən insanları, yəni azdıracaq, o fitnəyəli tez, yəni oyacaqlar. Və Peyğəmbər s.ə.v dəccal haqqında xəbər verib və onun vəhsivi haqqında xəbər verir və buyurur ki, və müəmminlər onun ağlında nə oxuyacaqlar? küfrü, yani kəfərə, yani küfür, yani sözün, yani oxuya, yani kəfir sözün, yani oxuyacaqlar. Və eyni zamanda müəllif buru ki, onun gəlişinin heç bir şək şübhə yoxdur. Yəni kim üçün şək şübhə yoxdur? Əhlüsün nəyə görə? Ola bilər rafizəl onu qəbul eləmir və hətta ki onu adi insan kimi qəbul eləyəcəklər. Amma əhlüsün nəyə görə Dəccalın gəlişində onun böyük bir fitnə sahibi olması və onun fitnəsinin böyük bir əzəməti fitnə olmasında əhli sünnənin şək, şübhə yəni yoxdur. Və eyni zamanda Peyğambəsən buyurur ki, və dəccal gələndə 40 gündür dəccal cəmi yer kürəsində qalacaq və o 40 gün ərzində bütün hər yerini inəcək, bütün torpaqları gecəcək, gəzmədi yer qalmayacaq. Və Peyğambəsən buyurur ki, onun birinci günü ilə bərabər olacaq. Və sahabələrə persam bunu deyəndə, sahabələr həmən anı təksib eləmədilər. Demələr, ya rəusun, necə olacaq? Necə, yəni, bir gün, 40 il vəxdən, bildirər ki, söz nədir? Vəhd, necə, ablın məsudi, əs-sadiqli Yəni, onlar nəyə soruşdurlar? dedi ya rəusun, namaz necə qalacaq? Əgər bir gün bir, bir gün, bir il miqdarında uzun olacaqsa, Səhəbələ birinci nəyi soruşdular? Namazı. O da namazın həqiqətən mühüm əhəmiyyətinə dəlalət edir. Və Peyğəmbər dedi ki, "Tuqaddiru lahu ona təqdir edəcəksiz. Yəni hər 24 saatın özünə nə qılacaqsınız? Beş namazı. Və ikinci günü isə onun ay kimi olacaq. Yəni 15 günü səhər, yəni o ə, birinci gündəki ilə bərabər olacaq. O 6 ay səhər, 6 ay axşam olacaq. Və İkinci günü isə bir ay bərabər olacaq, 15 günü səhər, 15 gündə, yəni axşam. Üçüncü günü isə e, cümə, yəni bir həftə olacaq, yəni bir həftəliyə olacaq. Onun da üç gün yarımı səhər, üç gün yarımı, yəni axşam olacaq. Qalan günləris adi, yəni günlər kimi olacaq. Ancaq onu e, 40 gün yəni yaşamağına baxmayaraq, Onu bu 40 günə gəzmədiyi el oba nə qalmayacaq, qalmayacaq. O yalnız səihədsədə gəldiyi kimi məhkəmənin nəyə girə bilməyəcək. Hətta Dəccal e, səihədsədə gəldiyi kimi Uhud dağının arxa tərəfinə, çünki Uhud dağının üzərində mələklər dayanır, onu qoymayacaqlar. Uhud dağının arxa tərəfinə boylanacaq və deyəcək ki, o Məhəmmədin deyir, ağ qəssidə ki, ora mən yəni girə bilmirəm. Yə yəni, onun e, fitnə eləmədiyi, ağzırmadığı toplum təyfa qalmayacaq. Gidə bilməli yalnız və yalnız məhkəmədini olacaq. Və eyni zamanda dəccal peydə olan vaxtı artıq Mehdi öz qoşunlu Şamda toplayacaq. Yəni o artıq qoşunlu, yəni Rumlularla döyüşə hazırlayacaq və Rumlu fət edəndən sonra və Qasantinopol, endiki İstanbulda yəni, fət edəcək və bu ərəfələrdə də artıq yəni, dəccal çılacaq və dəccalla e, Mehdinin arasında döyüşlərdə o e, dəccalan döyüşə getdiyən vaxtı artıq İsa a.s. nazıl olacaq və şamdan nazıl olacaq və İsa a.s. nazıl olanda və Mehdi e, ibadət e, namazda imamlıq ona vermək istəyəndə e, İsa a.s. kimin danlı namaz qılacaq? E, Mehdinin. Və bu da onu göstərir ki Mehdinin gəlişi e, artıq yer kürəsində heç bir cizyənin məqbul olunması deməkdir. Çünki İsa a.s. gələndə Yahudilaydan Xristizə gəvə və izitməyəcək. Heç bir. Ya Yə İslamiyədə nədir? Ölümdür. Bu İslam dini ki onlardan cizye tələb eləyir. Anca İsa əleyhissalam özü gələndə onlardan nə cizye nə də bir şey, İslamdan başqa heç bir şey qəbul, yəni etməyəcək. Və sonra müəllif buyurur ki: "Və əzabul qabr haqqun. Yusalul abd an rabbihi, an nabihhi və an dinihi. Sonra müəllif deməli Dəccal barəsində E, müfradatı bitirəndən sonra qəbir əzabına dağışır və buyurur ki, qəbir əzabı haqdır. Yəni, qəbir əzabı əhl-i etiqadına görə haqdır və Quran-ı kərimdə də öz ayəsi var, təsdiqlənir və Quran onu təsdiqlərir və eyni zamanda Peyğambə əsasəm də öz hədislərində onu bildirir. və Qəbirdə isə insan hər bir qul Rəbbi, Peyğambəri və öz dini haqqında sorumlu olacaq ki, və bu qəbirin üç sualı Yəni mühüm məsələ olduğundan Şeyx Muhamməd ibn Abdülvahab rahməhullah, yəni üç usul adında bu kitabı ayrıca bundan ötür həssə eləyib və həqiqətən də bu günkü günümüzdə, yəni, bir çox insanlar, yəni boynumuza düşən məsələləri tərk edirik və boynumuza düşən məsələ nə edirik? Öz boyluğumuza götürürük. Yəni sanki bu gün Yəni, ara-ara gəzib insanlara muamilə, təkfir, o ne ilə, bu ne ilə məsələlərin danışanlar, yəni, bircə sual verəsən ki, üç suala hazırsan, yoxsa yox. Yəni, üç suala elə belə yox. Rəbbin kimdir? Allah subhanət Allah. Dinin kimdir, Peyğəmbə? Üç suala elə yox. Rəbbin kimdir? Allah subhanət Allah. Allah subhanət Allah. Allah subhanət Allah hansı ayətlərlə tanıyırsan, dəlilləri gətir. Neçə tevhidin, neçə qüsün var? Rububiyyə. Rububiy Uluyə nədir? Dəlillər gətir. İbadətin, i̇badət olmasına dəlil gətir. Duaya dəlil gətir. Nəzrə dəlil gətir. Əsma şifət çox gözəl. Əsma şifətdə də mühüm bir neçə qayda gətir. Əsma şifətin 99 adı bildinmi, bilmədin. Mənaların hirsiyyətini hiss etmədin. Onlarla heç olmazsa 99-un hərəsini bir dəfə Allaha çağırdın, çağırmadın. Və yaxud da götür öz nəbiyi, peyğəmbəri. Peyğəmbərin atasının, anasının ad və sifəndə nəsili öyrəndin, öyrənmədin. Peyğəmbər səv özün özünün yəni xilqəti sifətlərin bildin, bilmədin. Onun boyu, rəngi, qeymi, sünnətin dərk elədin eləmədin. Və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v-in gətirdiyi əmirləri və qadanları neçə idisə Nəsəsinin şərhin bildin, nəsəsini əməl etdin, nəsəsini öyrətdin və ya ki, İslam dinivi. İslam dinivi, sən rukunların ərkanını bildin, bilmədin, iman altı ərkanını bildin, bilmədin, dəlilləri bildin, bilmədin, ahirətin incə məsələlərinin, öyrənmədin və ya ki, Allaha, Peyğəmbərə, Mələklərə, Ahirətə, Mələklərə, kitablara, elçilərə bu imanın əsası şəkildi bildin, bilmədin və ya ki, namaz, oruc, həd, zəkad, Bunları bildin mə Bax, bu məsələlərə əgər hər bir kəs bunu desin ki, o məsələni saxlayım qırağa, qoy bunu öyrənim. Bunu öyrənmək insan ömür çatır, çatmır. çatmır. Çünki bütün bu üç məsələ din özüdür. Əgər bir insan ömrünün bu üç məsələyi həsr eləsə, mən razıyam. Gətirin sələflərdən, birinci, ikinci, üçüncü əslə yaşımız sələflərdən gətirin ki, onlar bununki kimi dəvəti tərk eləsinlər, düşsünlər müsəlmanların içindəki muamilə məsələsi. Rəhmolə dünyasının dəyişən vaxtı, artıq can verən vaxtı başının üstündə hədis danışırlar. Bu hədis onda olmur. Oğluna deyir, götür olan dəftəri yaz olar. Oğul deyir, yaxta can verirsən, yorğun deyirsən, götür onu yaz. O əlim məndə yoxdur. Mən, o elimiz məndə olmamış getməyim dünyadan. Yəni insanlar ömürlərində buna hiss etdilər və ömürləri yetmədi və ömürlərinin axına gələn bütün bunları dərk edib öyrənə bilmədilər. Çünki bütün İslam bu üçündən ibarətdir. Bir üç sualın tərkibindədir. Əgər bir insan Ona veriləcək suallardan bir xəbər, xəbər olduğu halda onları tərk edirsə və çü cəmaətinin içində ibadət edən insana ki, onu nə görsən, bunu nə görsən, o Quran qəbirdə soruşladığın soruşulacaqsan. Yəni kimsə sizcə kimsə etiqad edir ki, qiyamət günü, yəni üç munker varadəki gəlib ondan prezident haqqında soruşacaq, yoxsa onun yoldaşları, yoxsa nazirlər haqqında, yoxsa ki kiminə? Soruşsa soruşmayacaq. Soruşmayacaq. Yəni necə ki biz şeyxlərə rəfsilə deyirik ki, səndən İmamə Seyyid haqqında soruşacaqlar, hamı deyir, "Yox, bizdən bəyam soruşacaqlar, yox. Bizə nəyə soruşulacaqlar? Ailəmizi, qonşularımızı, qohum meqrablarımızı, hansı ki biz onlara dəvət eləmə bizim bu oyunumuzdadır. Biz onlara məşğul olmalıyıq. Aydan da ancaq şeytan bizə boynumuza düşən məsələləri bizim üstümüzə aparıb və bizə aid olmayan məsələləri yükləyib və vaxtımız nəyə gedir? O məsələlərə. O deyir, mən bunu kafir görüm, bu deyir, mən onu müşrik görüm, yox, o deyir, müşriqdir, bu deyir kafirdir, hər nədir, hər müşriqdir, həm kafirdir. Qiyamət günü səndən soğur, Allah tala sənə deyəcək ki, filan kəs, filan kəsə müşriqsək, nə ona müşriq demədin? Var belə bi, bir sual. Varsa, biz də öyrənə, biz də gecələri soruşaq, müşrik kimdir, kafir ki, kimdir, qoy, o suala biz hazır. Yoxdur, Budu bizdən soruşlaşıq olanda. Və qıyamət gündə bizdən Allahın haqlarına namaz soruşulacaq. Biz o namazın üstündə çalışmalıyıq. O namazımızı və qunlarla, şətinə, vacibələrini yerinə yetirməliyik. Amma qulların haqlarına da bizdə qanından O qan məsələlərinin biri də o insanları haqqı zəri küfürdə, şirkdə iddiam etməkdir. Onları heç bir haqq çatdırmadan umid toplum kimi hökum verməkdir ki, o qutardı getdi. Yəni qutardı getdi, 10 nəfəri, sonra nəyiniyək? Aydın, hökum verək, 100 nəfəri. 90-mız müşriqdir, qəbrək tədə -tə, 10-mızda müsələm var. Ələmdən verdi 90-ı həll oldu, sonra nəyiniyək? Bir-birimizdən didişəyə boğuşaq, yoxsa nəyiniyək? Borcumuz bizim, bizim əgər dəvətçi deyilsə, bizim dəvətimiz kimlənd bağlıdır? Birbaşa onlarla. Yəni bugün biz Qazi deyilik höşüm və bu gün biz kimlərik? Dəvətçilərik. Biz hərbimiz birimiz bu gün dəvət məcəlində bizim boyumuz düşən dəvətdir. Dəvət eləyək və dəvətdən usanmayaq, çəkinməyək, yorulmayaq və başımızda yenə yəni əziyyətdən nə edəyək? Səbr eləyək, çünki biz Peyğambəsəm yolunu gedənlərik və Peyğambəsəm yolunu gedənlər də dəvət axında gülçəy vermirlər, oradan vermirlər, iki otaqlı ev vermirlər, gözəl maşın vermirlər, hər bir əziyyət ola bilər. Biz bugün bu gün bu Peyğambəsəm yolunu gedən yolçularıq, ancaq şeytan bizim boynumuza düşən mühüm məsələləri tərk edib, nə ilə qarışır başımızı bu məsələlərlə? Yəni insan vaqe bütün gecəsini gündüzmü ancaq o şübhələrə flankest adil beləsə şey qoy mən adilə bir dənə rəd axtarım. 3 günə tapdım bir dənə rəd. Yav. Flan internetdə bir dənə cavabı var. Hə təzən o məsələ yəni. Sonra ona rəd, yox flankest rəti qoy mən ona demə rəd axtarım, tapım. Yəni o rəd axtarıb tapana vaxtı kompüter sərf etmək kimi düş qonşuya bir hikmətlə sözünlə o biri qonşuya bir kitab ver, ona dəvət elə bunu başa sal. Boyumuzda bizim bu dəvətdir. Yəni Başqa şey hələ ki bizim boynumuza düşməyim. Düşəndə isə Allah bizə onu bacaracağıq, bacarmayacağıq. Necə bax bu gün tək bir çox, yəni cihad-cihad qışqıranlar. Yəni ay cihad belə getdi, cihad belə getdi. Ya mənə şey fətva verdilər. Gedən oldu, olmadı. Niyə səs də çıxmır? Allah Tala Quranda buyurduğu kimi, Pensam həfsəndə buyurduğu kimi, de düşmənlə qarşılaşmağı arzulamayın, onlarla nə edin? Səbirli olun. Səs yoxdur, səssəmir yoxdur. A, cihad edir, qardaşı, var ki, gedində problem yoxdur. Niyə iş Problem yoxdur. Eləcə də bu cür. Yəni, nə vaxt ki, biz boynumuzu aid olan məsələləri tərk eliyib onu yerinə yetirməyə çalışmasaq, və şeytan hiləsən bu yerdə biz zəlan acəb. Qardaşlar arasında soyğunçuluq yaranacaq, o olacaq, bu olacaq. Məgər bir ixtilaflı məsələdə kimsə ixtilafın əxsini götürsə, o bir tərbiədçisə, əgər sələf bələdə ixtilaf eliyibsə, namazın tərkib-i kimsə görür ki, münasib deyil, çünki təkfir değilsə bütün cəma təkfir eləyəcək, dəvət sönəcək, məhf olacaq. Yəni əgər E, i̇nsan get ata-anasına kəhfə kimi müəmmələ aparacaq. Yəni bu da artıq dəvətə birbaşa olaraq xəsarət deməkdir. O dər ki, onunca bu məsələ hələ təvaqquf var deyən olur, başqa məsləhətli əməlləri yerinə yetirirsə. Yəni bunun əksinə gələr, murciəsaləsənsən, əgər kimsə əhlüsünnəyə əməli imandan görən murciə deyirsə, o insan ə ircadan, murcadan və ya əhlüsünnən etiqadından xəbəri yoxdur. Necə ki Şeyx Albani rəhməhullah haqqında deyəndə İbn Useymə rəhməhullah, yəni ə, kasetlərdə də var Useymə rəhmədici ki, kim Şeyx Albani rəhməhullahı ircədə ittiham eləyisə, odır ya Şeyx Albani tanımır, ya da murcə kimdir onu tanımır. Və deyir Şeyx Albani bizdən yox, biz ondan soğuşmaq lazım, biz kimik. Əgər bu dahi dövrün müasir alimi bu sözü deyirsə, sən dünən <coughs> 3 dənə kitabı oxumamışsan, 2 dənə kitabı oxumamışsan. Yəni, adamı da çaşdıran odur ki, yəni, əgər sələfi sal adlanırıqsa, yəni təhcə müasir 2-3 dənə ə, balaca broşurqalarla kifayətlərini əqidə tərkiz eləmək olmaz. Yəni, sələfin əqidəsi kimdən? Abduhab əqidəni kimdən götürmüşdü? Sələftən. İvuseyəmə Rəham Allah kimdən götürüb? Sələftən. İbni Teyəmə Rəham kimdən götürüb? Sələfdən. Açın, biz deyirik, İbn-Teymi, İbn-Teymi, İbn-Teymi rahmə olan dəlilərini çox İmam Əhmətdən gətirir. Və yaxud da ki, götürək, Şeyx Albani, və yaxud da ki, Şeyxinbaz rahmə olanlar. Yəni, sizcə onlar e, sələfin əqdəsini oxumadılar, həlbəttə ki, oxudular. Və Əgər sən sələfi nəqdəsini öyrənmək istəsənsə, sən müraciət elə kökünə, əslinə. Əgər sən özü araşdıran, təhlil edən sayılansansa, yəni sən səizən edə bilirsən, araşdıra bilirsən, sən artıq dəriyə asan, fəhmin gözəldirsə, müraciət elə səhəvin kitabına. Onları tapdınsa biz də sən deyəni deyə, tapmadınsa elə qoya-qoğ zəhrində də qal get. Aydındır? Və sonra müəllif buyurduğu kimi deyir ki, qəbr əzabı haqqdır. Qəbrdə insan Hər bir qul rəbbindən, peyğəmbərindən, dinindən sorumlu olacaq və o insan deyir qəbirdə özünün e, məqamı göstəriləcək. Cənnətdə və yaxud da cəhəmdə olmağı məqamı göstəriləcək. Çünki o, Cəbir ibn Abdullar radiyalarının məşhur böyük hədsidir. Yəni, o rivayətə gəldik ki, o insan soruq sualdan sonra onu bükəcəklər, yaxşını iyi, gözəl iyilik kəfənə, pis isə mındar iyili kəfənə, pisisə, ə əskiyə və sonra isə onu yəni səməyə qaldıracaq və sonra artıq onun məkanı ona göstərilənsə o qayıdacaq qəbrinə və cənnət əhlitsə cənnətdə nə olacaq? öz məqadını, yəni yerini görəcək və cəhannam əhlitsə cəhənnəmdən öz yerini görəcək. Və munqar və nakir, hakqun və huma fettanan al-qubur. Nəsəllullah əs Və deyir munqar və onlar deyir qəbrin sorğu sorğusal edənləridir. Və deyir Allahu subhanu və Və həqiqətən qəbirdə olan Munkər və nəkir, yəni iki ıı, mələk, hansı ki sorğusu alapan iki mələk munkər və nəkir salir və Peyğəmbəsən müsələsində gəldiyi kimi insan dəfn olunandan sonra, gedəndən sonra ən axıncın adımları eşidir həmən qəbirdə olan və sonsuca munkər və nəkir gəlir və onu durğuzub, neynilər? sorğusala, yəni başlayırlar və onlar ikisi, yəni qəbirin yəni sorğusalanı edənlərdir və müəllif də buyuruyor ki, Allah subhanələt adam, yəni sabitli istəyirik və sonra isə e, müəllif qiyamətin e, axirətin bəzi e, məsələlərinə toxunur və buyurur ki və xovdur Muhammedun s.a.v haqqun. xovdun taridu aleyhi ümmətuhu və ləhü əniyyətun yəşrəbunə bihə minhu və deyir, peyğəmbəs xovzu deyir, haq Yəni, hovuzun adı nədir? Kövsər. Və o hovuz e, qiyamət günü hədislərdə gəldiyi kimi ondan içən insan suslayacaq, susunmayacaq. Deməli, belə çıxıq, o cənnətdə su içməyəcək və necə, nə üçün içəcək? Ləzzətdən ötürü. Və Subhanallah, Allah Subhanallah Pey Peyğəmbəl sonra verdiyi bu böyük yəni kəramət, e, bu böyük yəni hədiyə, həqiqdəndə heç bir e, Peyğəmbələ verilməyən yəni bir hədiyədir ki, e, hədislərdə gəldiyi kimi onun e, eni də və e, uzunluğu da bir ay məsafəsindədir. Bir ay məsafəsindədir. Və hədislərdə onu əylənin adam arasında məsafə gəlib və alimlər də bu məsafənin yəni, qırmızı dəniz yəni, boyda olduğunu təxminən qeyd edirlər və Peyğəmbərsəm buyurdu ki, onun üzərinə onun ümməti gələcək içməyə və mələklər bəziləri neyəcəklər, qoğulayacaqlar. Və Peyğəmbərsəm dedi ki, ümmətim, ümmətim və bir vaxt gəlib ki, əshab-ı və əshab-ı əhsab gələn riwayat, yəni sahi Müslimdədir və Orada bir çox alimlər qeyd etdilər ki, və Hüseyn də Rafizlərin, yəni gətirdiyi dəlillərdən biri budur ki, din münafıqlər, e, kimlər idilər? Münafıqlar. Çünki onlar deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları nə edədi? Qoğuladı. Ancaq orda isə peyğəmbər sallallahu yəni qoğuladıkları, yəni bəzi təfsirlərin rəyinə görə peyğəmbər sallallahu əleyhi vaxtında olan münafıqlar, ondan sonra peyğəmbər dünyasını dəyişəndən sonra mürtəd olanlar, Ağbəkin döyüşdüyü yəni insanlardan olacaqlar və Ee, sadəcə olaraq, sadəcə rafizələr rəd onu qayıtara bilərik ki, yəni əhli sünnənin elminə əsasən sahabi hökümü daşıyan kim olmalıdır? Peyğəmbər sağ iman gətirib, İma, yəni sağlığında iman gətirib və imanla da dünyasını dəyişən kimdir? Sahabi odur. Ancaq iman gətirib. Və Peyğəmbərdən sonra riddə, mürtəd olan sahibə Salih Salimur. Salimur, bu da əhl-i sünnənin e, İbn Həcəlin gətirdiyi sahibə haqqında olan yəni, e, tərifidir. Yəni, sahibə bu kəsə yəni deyilir. Və həqiqdən də e, onların, yəni, əhl-i sünnənin yəni, elmini bilməməsi özü onlara böyük bir bədbəxtçilik gətirir. Və Peyğəmbərdən xovuzu barəsində isə, Hədisə gəldiyi kimi, onun rəngi süddən ax və onun dadı isə baldan da şirin olacaq. Və eyni zamanda hovuzda ulduzların sayı qədər, yəni içəcəklər, yəni qədəhlər olacaq ki, və hər bir müsəlman, yəni o hovuzdan içən müsəlman, o qədəhlə həmən sudan içən insan bir daha da suzlamayacaq. Yalnız və yalnız cənnətdə içdiyi su isə onun ləzzət, yəni baxımından yəni olacaq. Və sonra isə müəllif, yəni hovuzdan sonra Buruki va, e, va sırat haqqun. Yu'da ala sawa'i jahannam, feyamurun nasu alayhi wal jannatu min wara'i zalik. Nəsəllullahə və al-cavas. E məali sırat haqqdır. Va sırat da qiyamət gününün, qiyamət gününün e sınaqlarından biridir və qiyamət gününün əhvalarından biridir ki, va Əbsəid el-Xudr radiyallahu anhu gəldiyi kimi onun e, naziliyi, yəni tükdən də nazi itiliyi isə qılınca nədir? Itidir. Və həqiqtəndə sırat hər bir kəs sıratın üstündən keçəcək və cənnət isə sıratdan, yəni sonradır. Və hədislərdə gəldiyi kimi sıratdan elə insanlar olacaq ki, ildırım surətindən keçəcəklər və elələri olacaq ki, oradan qaçaraq keçəcək və elələri olacaq oradan Yavaş-yavaş və elələr də olacaq, onlardan sürünə-sünə kecəcək. Və alimlər, şəhsilər bu hədisin şəhri o ilə qeyd edirlər ki, yəni hər bir şəxs, hansı ki Peyğəmbər s.ə.ə.min əmrlərin eşitdi və ona ihtiyayət elədi və bacadı qədər yerinə yetirdisə və məsəl üçün necə? Bir hədis eşitdin, dərhal neynir, o hədisi tətbiq eləməyə çalışır, əməl etməyə çalışır. Peyğəmbər s.ə.min bir əmrini eşitdi, dərx onu yerinə yetirməyə çalışır. Əgər bu cür insanlar, yəni daimən sünnənin, yaxşı sünnən tətbiq edən insanlar, onlara müvəffəq olacaq ki, onlar həmən sıratı, ildırım surəti ilə, yəni kesin. Ancaq o kəsdər ki, Peyğəməzim əmirlərini eşidib, biqanə qalıb və ya da ki, əməl etməkdə nöqsanlıqlara yəni yol verdilərsə və onların o itayəsizliyin, o dərəcəsi baxımından da, Onlardan bəziləri qaçaraq, bəziləri gəzərək və bəziləri, asıl bəziləri sürünə-sürünə yəni yəni keçəcək və e, həqiqtəndə e, cənnət isə sonunda isə bu sıratdan sonra olan axırıncı məqamıdır ki, Və biz Allah dua edirik ki, Allah Subhanahu bizi e, sıratı keçənlərdən eləsin. Amin. Allah Subhanahu bizi ehli sünnə üzərində sabit eləsin. Amin. Allah Subhanahu haqqı bizə hakim göstərsin, ona itibələmizə nəsib eləsin. Və Allah Subhanahu bizə batili batili kimi göstərsin. Amin. Batilin, batıldan qoruma bizə nəsib eləsin Amin. və düzün Allah bir vasalı Muhammədin və əl -Muh. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.